Бо вже Конституційний суд шляхом казуістичних маніпуляцій винайшов для нього таку можливість – бажати третій термін за другий, бо перший пройшов не за цією Конституції. Через те допустимі будь-які реституції. Тим паче для нації звиклої до профанації. Особливо, якщо попросить народ. Але народ чомусь не просить. Це ж не фільм про Івана Грозного. У Київському зоопарку сумна подія. Померла слониха. Слонбой залишився вдівцем. Я його пам'ятаю з малку. Мене мати завжди водила у зоопарк. Тоді ще у нього було два бивні, потім один украли. Як можуть украсти бивень у слуна? У нас можуть. У нас все можуть. У нас навіть незалежність украли. Ми думали, що вона є, а її вже не було. Атмосфера помітно міняється. На стінах з'являються метрові написи. Все, будь Донецьк. В лексику міцно входять блатні слогани. В'язні полтавської буцигарні, відчувши свою електоральну значущість, виявляють бажання поїхати миротворцями в Ірак. Тим часом кандидат від опозиції в рамках літнього відпочинку завойовує серця електорату на півдні. Але його маршрути відстежуються. То на Айпетрі за ним учепиться хвіст, то на Зерці їздять якісь машини. Щоправда, кримська міліція запевняє, що це ніяке настеження, просто лідера опозиції охороняють від психів. Психів там справді багато, хоч може й не більше, ніж скрізь. Вони його зустрічають погодинно оплаченими протестами – а дехто, мабуть, і щиро, криком і лайкою, і гаслами парканного типу. На херсонській дорозі його машину тричі намагався зіпхнути у кювет «Камаз» із причепом, що наводило на сумні аналогії. А він їздить, він молодий, він невтомний, по дорозі зупиняється, розмовляє з людьми, купує кавони на південних базарах, засмагає під кримським сонцем. І так біблійно розламує коровай, так картину роздає його в простягнуті руки, що це вже скидається на рекламний ролик. Його часто крутять по телебаченню. Ну, це вони перебрали, каже дружина. Для Месії він надто спортивний. А мені він подобається. Такий ж харизматик, а не маразматик. Приємно. 13-ту річницю нашої незалежності відзначили гідно. Грало 45 військових оркестрів. Майоріли прапори і плакати. Високих гостей зі світу. Правда не було. Зате привітав султан Брунею. Міжнародний авторитет як росте, то вже росте. Трибуна стояла під тріум фалосом, на тлі скляних пірамід і жовтневого палацу, в відвалах якого колись були катівні НКВД. А потім над ними двихтіла сцена від ціляких культурних імпрес. Тож і тепер там, через весь екран, за трибуною тяглося довге біле полотнище з анонсом гастроїлий театру Вітюка, майстер і Маргарита. Я не зразу навіть помітив, а дружина аж скрикнула Диви. Я дивився і думав, що все ж це не випадково. Коли ховали Брежнева і виступав на мавзолеї Андропол, навскуси через весь екран пролетіла ворона. А тепер он стоять на трибуні наші достойники, на тлі анонсу майстра і Маргарити, як Воланд, Азезелло, коров'їв і бегемот. Гриміла музика, цвіли фонтани і квіти, і раптом мені здалося, що зараз із того підвалу, як із пекельного булгаківського каміна, почнуть виходити нескінченим строєм скелети, на ходу одягаючись в тіла і одежу колись закатованих там людей. Дружина дістала з полиці Булгакова, і поки гупавчу відьми парад і нечутно рухалися тіні з підвалу, читала в голос уривки з великого балу сатани. В це время внизу із каміна появился безголовий, з рукой скелет, ударився озім і превратился в мужчину в афракі. Волон остановился возле своего возвышения, і зараз же Азазела отказался перед ним, с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрубленную голову человека с выбитыми передними зубами. «Гия!» — негромко обратился волон к голове. И тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. Азазела передал блюдо с головой Коровьеву. Парад продолживался. «Вачурило!» — праздник плавно пройшел в дискотеку. На эстраде за тюльпанами Где грав оркестр короля Вальса тепер обісновався обезьяний джаз читала дружина. На висоті на холмах між двома рощами виднілись три темних силуета: Воланд, Коров'єв і Бегемот, сиділи на чорних конях в сідлах. Плащ Воланда надула над головами всій кавалькади. А Зазело, очевидно, пішов в народ. На урочистому засіданні виступив президент, продемонструвавши близькі зледені з політичної мислі. Зокрема, він обҐрунтував закономірність приходу до влади у новій державі старих компартійних кадрів. Дисиденти, мовляв, і патріоти, просидівши все життя у таборах та в'язницях, досвіду керівництва держави не мали, тож номенклатура була єдиною наступницею влади. Він стояв за трибуною, як за штурвалом. Сокири не треба, коли такі люди при владі. Вони давно вже збили Україну з курсу. На сам він відзначив успіхи України під своїм керівництвом і анебияк ошелешивши новиною, що вона вже стала економічним дивом Європи. Йому бурхливо аплодували стоячи, майже як генсекам з часів. Пресу облягли темники. У самому слові є щось темне, ніби це не від тем, а від темнощів – темноти. Але раптом на телебаченні з'явився канал «Чесних новин». І справді схоже, що «Чесних», бо його вже відключають по регіонах. Десь навіть порубали кабель, десь підпалили щитову. У Києві він ще тримається. Журналісти молоді, сміливі. Я вже дивлюся тільки цей альтернативний канал. А ще мені там подобається типова афро-україночка Габріела Масанга. Вона з таким темпераментом розказує про погоду, такою органічною українською мовою рекламує якусь плацентформулу, біжутерію, цілющі квіти, альпійських лук. І на завершення з легким відтінком ностальгії додає. А на африканському континенті тепло. Може десь там Янош Рівер їде у Саванах. Може, відпочиває під Баобабом, чи вже взяв курс на Кенію і десь вантажиться на паром зі своїм велосипедом. Скінчилося літо. Габріела Масанга обіцяє сонячну погоду з невеликою хмарністю. По світу бушують тайфуни і урагани. Тепер уже чоловічого роду. Гастон, Чарлі, Френсіс і навіть Іван Грозний. На південі Італії налетів Сіроко. На ніс піску Сахари. Люди вкривають виноградники. Азії мусонні дощі. В Японії ураганом змило в океан двох дівчат. Чарлі прийшов над Кубою. Гастун літує на узбережжі штату Кароліна. На Флориду налетів Френсіс. Видно шукає свою фуріозну женет. На Карибах женеться Іван Грозний. Вивертає з корінням дерева. Яхтами в'їжджає в будинки. Викидає крабів і камбалу з морського на верхівки пальм. Як там той острів Косумель з поштою і летовищем? Чи не змило в океан наш віртуальний літак? Друг дзвонив з Каліфорнії. Кілька разів переривався зв'язок. Мабуть, десь на Флориді захитало антену. У Тібеті монахи повертаються з літнього усамітнення. У нас депутати з курортів. За літо зал засідань зазнав значних реконструкцій. Крісла розширили на 8 см. Зручніше буде дрімати. Люстру під куполом закріпили, щоб не впала депутатам на голову. бо це завдало б невідшкодовних збитків національному інтелекту. Але чомусь на відкритій сесії не було лідера опозиції. Кажуть, прихворів, застудився. Воно й не дивно, такий перепад температури після його південних турів. Сонце вже, мабуть, спинилося над Гаваоном. Осінь, дощі.